«Арау» 2006 «Арау лежить в Аргау над річкою Аарою» Це означає, що Арау лежить у центральній Швейцарії, в кантоні Аргау, недалеко містечка Аарбург У цій книжці Арау зовсім не було б, якби його назва не починалася фантастично-алеманським подвоєним «А» Чи може все-таки не алиманським, а кельтським? Я відкриваю рота і вимовляю а -у», якомога довше розтягуючи це задоволення від «А, -а, -а, -а, -а, а Колись я поділився задумом цієї книжки з Вальтером Мосманом, і він запитав, а яке місто буде першим? Я відповів, що «Аугсбург». «Хоч я не надто знаю, що мені про нього написати», – додав я. Тоді Вальтер порадив мені почати з данського міста Аргус. «Таким чином у тебе з'явиться місто з подвоєним А на початок книжки», – сказав Вальтер. «Але я там не був», – заперечив я. «Поїдь», – сказав Вальтер. Однак я не поїхав, бо перевірив написання, і виявилося, що то вже не Аргус, а Ургус. До того ж, нашими літерами це передається як Орхус. Натомість до Арау виявилося зовсім близько, якась година потягом. Тобто спершу слід було опинитись у Швейцарії, а відтак зрозуміти, наскільки зручно вона влаштована в залізничному сенсі, наче спеціально для тих, котрі щохвилини і не роздумуючи можуть пуститись у подорож. Отже, ми зненацька сіли в потяг, із міста Цуг – Кантон Цуг. Не роздумуючи, рушили до міста Аарау – Кантон Аргау. В місті Аарау стояв пам'ятник. я попросив Пат, щоб вона зробила з нього фото. Мені страшенно сподобався напис Гейнріх з Шокке 1771-1848». Письменникові – Державному мужеві і другові народу – батьківщина. Я зрозумів, що ми їхали недаремно. Приклад невідомого мені Гайнріха Цшопке виявився доленосним. Тепер, принаймні, я маю в житті високу мету – стати письменником, державним мужем і другом народу. Тільки от чи віддячить мені за це батьківщина? І чи віддячить вона мені пам'ятником? А так хотілося б.